și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultători, programul numărul I-014, prin preotul Valeriu. Studiul lecțiunii noastre de astăzi începe cu versetul 29 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, verset din care am avut o serie de gânduri din motive de timp însă nu le-am putut acoperi pe toate, care au fost pregătite cu multă grijă și dragoste pentru cinstita noastră audiență de afrățietății române. Astfel, după ce vom petrece încă vreo câteva minute, împreună cu Moarți, eroul povestirii fără Dumnezeu în lume, scrisă de Cristina Roy, o autoare foarte îndrăgită de audiența noastră, vom începe studiul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa cum am amintit, se începe de la versetul 29 al Evangheliei după Ioan, capitolul 1. În lecțiunea precedentă am asistat la bucuria și uimirea lui morți cu privire la faptul că putea să învețe mult mai ușor decât ce ar fi închipuit. Iosif, noului profesor, avea o tăbliță veche și o bucată de cretă cu ajutorul cărora Moarți învăța să scrie. Pe când buchisea din abecedar și se necăjea să facă și el cât mai bine literele, Moarți se gândea că la iarnă va avea timp mai mult pentru învățătură, că va reuși să învețe atâta cât să-i permită a citi din Sfânta Scriptură. Uneori își îndrepta privirea spre cer și cugeta o, oh, nu degeaba te-am rugat, doamnei Iisuse, să-mi trimiți un om bun care să mă învețe să pot citi. Mi-ai dat acest băiat așa de deștept pentru care îți mulțumesc din suflet. După ce Iosif tăia destule nuiele treabă care dădea o vie satisfacție, amândoi le curățeau și le puneau în mănânchiuri, după care le legau frumos. În acest timp, Moarți îl învăța pe Iosif, care sunt plantele și rădăcinile folositoare și care sunt cele dăunătoare omului și animalelor, convins că a le cunoaște îi va fi lui Iosif când va fi el singur păstor. Într-o zi, Iosif, venit tot într-o fugă la moarți, se spune că a găsit într-un loc atâtea mure încât e negru pământul de iere. Și nu i-a dat pace lui moarți până ce acesta nu s-a învoit că a doua zi să aducă un coș să le strângă, apoi să le vândă resei. Femeia i-a plătit cum se cade murele. Pe deasupra i-a mai pus multe feluri de mâncare, de i-a umplut coșul băiatului. Gazda s-a înțeles cu Iosif ca să-i aducă în fiecare miercuri și sâmbătă carnea de la măcelar pentru care va primi către trei creițari de fiecare drum. Ce fericit s-a întors Iosif acasă! De atunci, în mod regulat, în zilele hotărâte, Iosif aducea carnea păduralului. Morți l-a mai spătuit ca în același timp să treacă și pe la poștă, ca să vadă dacă nu este ceva pentru domnul pădurar, că femeile se plângeau descă că nu primesc scrisorile la timp. Unele de la bărbați, altele de la fiilor, altele de cine mai știe de unde. Unele scrisori se rătăceau câte o săptămână pe la poștă, altele stăteau o săptămână la cel ce ducea poșta. Pădurarul a lăudat pe băieți pentru inițiativa și treaba aceasta. Vecinele pădurarului, aflând despre noul serviciu făcut de Iosif, s-au abonat la el, rugându-l să le ducă și lor poșta. Nu mai era nevoie ca moarți să-și împartă pâinea cu Iosif. Băiatul își câștiga cu prisosință hrana zilnică, ba încă a început să aducă și unele provizii. O gospodină i-a dat varză, alta cartofi și morcovi, alta i-a dat ceapă. Dar ce le-a plăcut cel mai mult a fost îngăduința de a culege fructe, că multe se în anul acela, cât pot ei duce. Mai târziu, au primit și fructe afumate pe care le-au pus bine pentru iarnă. Moarți știa că foamea este mai grea în timpul iernii. Episodul rezervat pentru ziua de astăzi se încheie la acest punct. Este demn de apreciat că, printre multele însușiri bune pe care le au acești copii, hărnicia iese în evidență. Umblând mai des printre cei în nevoie, am tras concluzia că în unele dintre cazuri nevoia se datora de fapt lipsei de hernicie sau, cum spunem noi mai pe românește, puturoșeniei celor care se aflau în nevoie. Desigur, în multe cazuri și acum în general în țara noastră, nevoia este justificată de condițiile de tranziție de la un regim la celălalt. În același timp însă, unele cazuri de nevoie ar fi mai puțin presante, dacă cei care se află acolo ar da dovadă de o măsură în plus de hărnicie. La fel stau lucrurile și pe plan spiritual. Dacă noi am fi puțin mai harnici în rugăciune, în împlinirea cu conștiinciozitate a lucrurilor pe care le știm din Scriptură atât cât le cunoaștem, Dumnezeu ne-ar mai adăuga la acestea și pe cele viitoare, cât Scriptura spune celui ce are, i se mai dă pe când la cel ce nare, are ia și ceea ce îi se pare că are. Foarte adesea ne văităm, auzim văitându-se în jur, că nu știu voia lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai principale motive pentru care nu știm voia lui Dumnezeu este tocmai acesta. Nu îndeplinim voia lui Dumnezeu în măsura în care deja o cunoaștem. În lucrurile cele mai mici, Scriptura spune că cine este credincios în cele mici, va fi și în cele mari. Dacă noi am Împlini voia lui Dumnezeu în lucrurile cele mici atât cât o cunoaștem, Dumnezeu ne-a dăruit lumină în continuare. Faptul însă că nu pășim în lumina pe care o avem și nu împlinim voia lui Dumnezeu în măsura în care o cunoaștem, ne pune în aceeași situație cu a conducerii unei mașini pe timp de noapte. Dacă am de parcurs un drum de 100 de kilometri, mașina mea, farurile mașinii, nu mi arată decât să zicem până la 100 de metri lumină. Dacă eu n-am să parcurg distanța aceea de 100 de metri care este luminată, numai de teamă că nu este luminată și restul de distanță niciodată n-am să pot ajunge la destinație. Dacă însă am să parcurg acea 100 de metri care este deja luminată, la capătul celei sute de metri voi găsi o altă sută de metri luminată, la capătul celelalte sute de metri o altă sută de metri luminată și câte o sută, câte o sută de metri, parcurgând fiecare sută de metri, voi ajunge cu voia lui Dumnezeu până la sfârșitul călătoriei. Exact la fel stau lucrurile și pe plan spiritual. Noi cunoaștem voia lui Dumnezeu într-o măsură foarte mică, dar nu o împlinim. Pentru că nu o împlinim, ajungem exact în același loc unde am ajunge dacă nu parcurg o de metri luminată. Niciodată n-am să pot să ajung la sfârșitul căi. De aceea... Iubiți ascultători, Domnul să ne ajute să învățăm lecția aceasta și să împlinim voia lui Dumnezeu cu conștiinciozitate și cu râvnă atât cât o cunoaștem și atunci Domnul ne va da lumina următoare iarăși pe o porțiune mai mică și din porțiuni mici, din por... puse la un loc cap la cap, o să ajungem să împlinim toată voia mare și desăvârșită a lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să învățăm și din mesajul care ne stă înainte să fim sârguincioși în împlinirea voiei tale atât cât o cunoaștem să fim credincioși în cele mici pentru ca la urmă să ni le încredințezi pe cele mari spre slava și bucuria ta și numai puțină bucurie și fericirea noastră veșnică. Amin. obișnuiesc în unele împrejurări să spun că Domnul Isus n-a stat în cer și să ne deschidă de acolo o ușă, joia sau miercurea când e adunare și duminica sau numai la Paște și la Crăciun la unii să ne spună, vai ce te iubesc, să ne cânte o cântare, să ne țin o predică, să închidă fereastră și să rămână la loc în cer acolo. Nu! El a venit aici pe pământ și a muncit din greu. Ziua predica și noaptea se ruga, așa cum ni se arată foarte des în Evanghelia după Luca. Noi însă obișnuim să mergem la adunare, mergem când avem timp, când ne place, ascultăm cât ascultăm, plecăm acasă și după aceea nu mai ne trebuie să mai știm de el până data viitoare. Aceasta este o lene spirituală care întrece orice limită și din pricina aceasta suntem atât de greoi în înaintarea pe calea lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, am spus deci că ne aflăm în versetul 20 și 9 al Evangheliei de Ioan la capitolul 1, verset care sună în felul următor. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Despre însemnătatea acestei expresii a doua zi am vorbit câteva cuvinte cu ocazia lecțiunii precedente, am vorbit despre ziua întâia, a doua și a treia. Cu privire la a doua zi, astăzi mai spunem încă următoarele gânduri. Ce clipă măreață și slăvită este aceea când Domnul Iisus a arătat lui Ioan și lumii, când mielul lui Dumnezeu, cunoscut mai înainte de temerea lumii, a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, cum ne spune Petru. El era preînchipuit de mielul pe care Israelitul în Egipt îl ținea în casă până în a 14-a zi ca să-l junghie. Domnul Iisus era mielul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl alesese și asupra căruia ochii lui erau îndreptați din veșnicie pentru a împlini planurile sale veșnice. El avea să așeze o lume nouă după ce mai întâi va fi aranjat după cerințele Sfințenii lui Dumnezeu, pe cruce și prin suferințe problema păcatului și a vinovăției omului. Numele de mielul cuprinde în sine ideea de suferință din partea lumii și de lepădare, căci mielul închipuie nevinovăția în bătaia urii oamenilor ceea ce deosebește lucrarea mielului lui Dumnezeu este că el ridică păcatul lumii. Și în aceasta se cuprinde nu numai lucrarea de pe cruce, ci și tot ce va săvârși Hristos pe temeiul morții sale, fie împăcarea tuturor cu Dumnezeu, fie așezarea cerurilor noi și a pământului nou în care va locui dreptat. Atunci, păcatul fiind cu totul ridicat, nu se va mai arăta niciodată. În legătură cu aceasta, Sfântul Irineu, Spune următoarele. Întrupându-se și făcându-se om, Iisus Hristos ne-a recapitulat, adică ne-a repus în dreptul de la început, în sine și ne-a dat mântuirea în rezumat și în principiu pentru ca ceea ce am pierdut prin Adam să redobândim în Iisus Hristos. El s-a făcut ceea ce suntem noi pentru ca noi să devenim ceea ce este El. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Preotul Iosif Trifa spune în felul următor, Toate întrebările mântuirii își află răspunsul în cuvintele, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată cea mai mare minune din câte au fost pe pământ și anume, Isus, Fiul lui Dumnezeu, s-a adus jertfă pentru noi. Oricât de iscusit ar fi un medic, nu poate să-și facă singur operație de apendicită. Altcineva trebuie să-l opereze și să-i scoată apendicita inflamată, care i-ar pricinui moartea. Stejarul nu poate să scoată singur viermele din sine. Altcineva trebuie să vină ca să facă acest lucru. Greul nu poate să curețe singur neghina din jurul său. Altcineva trebuie să vină ca să facă acest lucru. Dar cu păcatul oare nu este tot așa? Omul cu propriile sale puteri nu poate să scoată din viață păcatul care îl târăște la moarte. Alt cineva trebuie să vină ca să facă acest lucru. Și după cum stejarul pe stejar nu se, pot, nu se poate ajuta la scoaterea viermilor, și după cum greu pe greu nu se pot ajuta la curățirea neghinei, tot așa om pe om nu pot să se ajute în scoaterea păcatului din inimă. În ajutorul plantelor vine omul, deci o ființă superioară lor. În ajutorul omului trebuie să vină o ființă superioară lui, o ființă de altă natură și, slavă Domnului, această ființă minunată este Fiul lui Dumnezeu. El este Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu. El s-a coborât din cerurile prea înalte, din slava sa dumnezeiască, a luat chip de om și a ridicat prin prețul vieții sale păcatul lumii. Orice om, care vine la el, mărturisindu-și cu sinceritate păcatele, va fi izbăvit cu adevărat. Cei care au venit la el cu adevărat pot mărturisi lucrul acesta. Să nu mergem la oameni ca să fim izbăviți de păcat. E aceeași nebunie ca și cum stejarul ar merge la stejar pentru a fi izbăvit de vierme. Domnul singur ne poate mântui, slăvit să fie el. În versetul 30, versetul următor de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Ioan Botezătorul își continuă mărturia depusă cu privire la Domnul Iisus în felul următor. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, că era înainte de mine. Trebuie să știm că atunci când se repetă un lucru, înseamnă că are o deosebită însemnătate pentru viață și de aceea trebuie să dăm o atenție deosebită ca să nu pierdem niciun amănunt din el. De trei ori se repetă versetul de mai sus în acest capitol. Este odată în versetul 15, versetul 27 și acum în versetul 30. Iar aceasta este făcut așa numai ca să înțelegem cât de necuprins este Domnul Isus în timp și spațiu, cât este El de mare și de veșnic. Ioan îl numește un om, dar un om care nu era altul decât Fiul lui Dumnezeu, care are slava dumnezeiască, venit din cer ca să ridice din lume, prin jertfa sa de ispășire orice urmă din lucrarea celui din om. Această lucrare minunată a fost dusă la bun sfârșit prin acest om slăvit, omul sfaturilor lui Dumnezeu. Deși după nașterea sa ca om, Domnul Isus venea după Ioan, ca Dumnezeu însă era înainte de el. Ioan nu-L cunoștea. Dar la lumina mărturiei pe care a primit-o omul acesta în clipa când a fost botezat, atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste el și din cer s-a auzit glasul lui Dumnezeu, în clipa aceea Ioan a fost încredințat desăvârșit în Duhul și în mintea sa de adevărul Sfânt. Prin Duhul Sfânt pe care l avea încă din pântecele mamei lui și prin darul mare al prorociei, Ioan a putut să spună mai dinainte adevărul despre omul Isus și ceea ce a spus el atunci, N-a schimbat nimic în scurgerea timpului. El este acela despre care ziceam. Adevăratul om credincios, care a fost născut din nou prin Duhul Sfânt, din sămânța lui Dumnezeu, nu-și schimbă credința și mărturisirea pe care Dumnezeu i le-a sădit în Duhul Său încă din clipa nașterii sale din nou, pentru că este numai un singur adevăr cu privire la mântuire și la toate orânduirile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă în deosebite copiilor săi, și ei, în urma acestora, să ajungă la neînțelegere și certuri, iar apoi să le schimbe în credințele după cum cer împrejurările. Nu, nu! Așa ceva nu face Dumnezeu. Asta e lucrarea oamenilor. Faptul că ei au ajuns să se certe între ei, cei care se numesc creștini, pe diferite interpretări ale adevărului, pentru că adevărul este în esență numai unul singur, faptul acesta este generat de satana. Și toți cei care practică cearta pe cuvântul lui Dumnezeu, pot să știe exact și bine, în modul cel mai precis posibil, că sunt slujitor lui Satana. Căci dacă ar fi slujitor al lui Hristos, ar admite că nu există decât un singur adevăr, așa cum Domnul Iisus a spus, este o singură cale, este o singură credință, este un singur botez și faptul că eu nu pot să-l înțeleg la fel cu fratele meu, nu schimbă cu nimic adevărul care este unic în felul lui. Ne putem certa pe soare și unii pot să-l numească într-un fel, alții pot să-l numească într-un fel și putem da tot atâtea denumiri cât câți oameni sunt pe pământ. Aceasta însă nu va schimba cu nimic natura soarelui, soarele va rămâne tot ce este el soare și ne va lumina pe toți. În același fel este aceeași nebunie pe care o practică cei mai mulți care se ceartă între ei pe interpretarea adevărului. Adevărul este unul singur, pentru că Dumnezeu este unul singur și El rămâne unul singur. Pentru ce atunci? Care e motivul? Care e rostul? Care este rațiunea să ne certăm pe interpretarea Lui? Aceasta este însă numai lucrarea Lui Satan. Satan este Cel care, așa cum e numere, Diabolos aruncă în două părți. Hristos este Acela care ne-a chemat la unitate, pentru că El însuși este una cu Tatăl și una cu noi prin lucrarea pe care a săvârșit-o la cruce, cu noi cei care acceptăm să fim una cu El. Ioan, deci, avea această mărturisire cu privire la Domnul Isus Hristos, că El este acela despre care am vorbit și această mărturisire a Lui a rămas neschimbată. Adevărat a scris și Traian cu privire la acest gând când a spus Despre acela, zice el, care vorbește în tinerețe într-un fel, iar la bătrânețe își schimbă părerea într-un alt fel, de acela care spune azi un lucru, iar mâine altul, acela care dărâmă azi ceea ce a clădit ieri, nimeni nu știe când este mincinos. Acum, ori înainte, pe un astfel de om nimeni nu-l urmează și nici nu trebuie să-l urmeze, nu merită nimeni să-l urmeze, fiindcă este un nehotărât și nici Dumnezeu nu are față de el niciodată vreo bunăvoință. Credinciosul Domnului Iisus este un om hotărât dintr-o bucată. Înțelesul acesta îl are cuvântul Evlavie și el nu schimbă mărturisirea după ce a fost deplin plin încredința de un adevăr. Chiar dacă el crește în cunoștință, temelia însă rămâne aceeași. Cine se întoarce la vechile învățături, care au fost înainte de întâlnirea cu adevărul Evangheliei, dovedește că n-a fost niciodată născut din nou sau s-a întâmplat un accident duhovnicesc pe parcurs. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina adevărului Său, care ne dă necurmat prin cuvântul Său. Ioan, botezătorul, merge înainte cu mărturisirea pe care o depune în favoarea Domnului Sus deja din versetul 29 și acum în versetul 31 adaugă următoarele cuvinte. Eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit ca să botez cu apă, ca El să fie cunoscut lui Israel. În viața oricărui credincios adevărat a fost o vreme când nu cunoștea pe Domnul Isus. De la această regulă nu există excepție. Ioan n-a cunoscut pe Domnul Isus în adevărata cunoaștere decât în clipa când Marele Mântuitor s-a lăsat să fie botezat de el în apă. Totdeauna când împlinești cele rânduite de Dumnezeu, este o pricină de lumină pentru cei din jur ca și ei să cunoască în adevăr pe Domnul Isus. Lasă-mă acum, a zis Domnul Iisus, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Așa spunea Domnul Hristos în clipa când a mers la Ioan să fie botezat. Deci, botezul în apă pentru Domnul Isus a fost rânduit tocmai pentru ca el să fie cunoscut. Toate rânduirile lui Dumnezeu arătate în cuvântul său scris au scopul acesta, să fie făcut cunoscut Domnul Isus prin ele. Dacă cei care primeau botezul lui Ioan dădeau dreptate lui Dumnezeu, cu cât mai mult cei care primesc botezul Domnului Isus, La Luca 7,29 citim, și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Vorbind despre locul acesta din Scriptură, Sfântul Ioan Gurădeaul spunea următoarele. Dacă dreptatea constă în a te supune lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a trimis pe Ioan ca să boteze poporul, atunci Hristos a împlinit-o. Domnul Isus s-a supus în totul lui Dumnezeu și prin supunerea lui ne-a câștigat mântuirea și viața veșnică fericită. Eu nu-L cunoșteam, spune Ioan, dar tocmai pentru aceasta am venit ca să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut. Dragul meu, cunoști și tu pe Domnul Isus. În măsura în care ești hotărât să asculți pe Dumnezeu și să împlinești cele rânduite de El, inclusiv botezul, vei primi tot mai multă lumină ca să cunoști pe Domnul Isus în toată plinătatea Lui. În cunoașterea aceasta a Domnului Isus. Este mântuirea și viața ta veșnică, după cum însuși Domnul Isus ne spune la Ioan, capitolul 17, cu versetul 3. În continuare, în versetul 32, Sfântul Ioan, evanghelistul, care a scris Evanghelia, ne spune următoarele. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Iubiților, când te întâlnești cu Domnul Isus și îl primești ca pe mielul lui Dumnezeu care îți ridică păcatul, atunci vei auzi și vei vedea lucruri pe care nu le-ai văzut și nu le-ai auzit vreodată în lumea veche în care te-ai născut. Când te întâlnești cu adevărat cu Domnul Isus, viața ta își ia un nou curs necunoscut până atunci. Când te întâlnești cu adevărat cu Domnul Isus, Ți se deschide cerul cu minunățiile lui, iar lumea în care te-ai mișcat până atunci, o vezi într-o altă lumină, îi vezi adevărata față. În ziua când Ioan Botezătorul s-a întâlnit cu Domnul Isus, s-au petrecut în viața lui lucruri nebănuite pe care nu le-a uitat niciodată și mărturisea mereu cele văzute și auzite atunci. Cel care s-a întâlnit cu adevărat cu Domnul Isus nu poate să nu mărturisească cele văzute, auzite și trăite de el. Acestea ard ca un foc în el și îl fac să mărturisească. Ioan a văzut Duhul pogorându-se din cer în chip de porumbel și oprindu-se asupra Domnului Isus, Cel care a venit ca să ridice păcatul lumii și să o împace cu Dumnezeu. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Acolo unde este împăcarea, acolo este și porumbița, Cât și la corabia lui Noe a venit porumbița aducând o ramură de măslin, simbol al iubirii de oameni al lui Dumnezeu și al izbăvirii de furtună. Și acum, la botezul Domnului, vine Duhul în chip de porumbiță anunțând Universului mila lui Dumnezeu. Duhul pogorât din cer este Duhul Sfânt și el nu seamănă cu niciun Duh de pe pământ, cu Duhul de mândrie, Duh de curvie, Duh de frică, Duh de ceartă, Duh de partidă și așa mai departe. Duhul pogorât din cer, când se oprește asupra cuiva, îi izbăvește de toate duhurile străine, îi dă felul de a fi al cerului după ce mai întâi îl naște din nou. Duhul pogorât din cer este duhul adevărului care sfințește pe cel care îl primește, adică îl alege, îl deosebește din toate cele ale lumii. Îl deosebește de păcate trupești și păcate duhovnicești, de învățături străine de nou legământ și legături de prietenie cu cei care nu sunt născuți din nou. Duhul pogorât din cer aduce cu sine o roadă nouă, necunoscută în lumea vechiului Adam, roadă pe care o să sădește în adevăratul urmaș al lui Hristos. Acesta este Duhul pogorât din cer, Duhul Sfânt care s-a oprit asupra lui Hristos capul și asupra lui Hristos trupul. Duhul Sfânt este de asemenea reprezentat în scriptură prin ulei. Cine are Duhul Sfânt înseamnă că este uns, acela numai scârție. De altfel, Apostolul Ioan ne vorbește despre ungerea, spune, voi aveți ungerea aceasta și nu mai aveți nevoie să vă învețe nimeni. Deci cine are ungerea cu Duhul Sfânt are un acces de plin la învățătura lui Dumnezeu pentru că misiunea Duhului Sfânt, așa după cum ne-o descopere însuși Domnul Iisus, este de a lua din ce este al Lui și a ne descoperi nouă. Aceasta este misiunea primordială a Duhului Sfânt să ne-l descopere pe Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, din motive de timp, ne vedem siliți să încheiem programul Intrinsec al lecțiunii I014 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În continuare, voi da citire unei poezii al cărei titlu este Eliberare, poezie care evidențiază în mod strălucit Eliberarea pe care o aduce în inima unui om Duhul Sfânt după ce omul acesta a primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al Lui. Din pătimirile acestei lumii deșarte, din întunericul în care am fost cuprins, din vaetele întristărilor de moarte, dintr-un cuptor al remușcărilor nestins, din lanțurile acelea de obidă grele, din cel mai înfiorător și lung coșmar, Dintr-un cazan amar, de-amar ca cel de fiere, Din goana luptelor luptate în zadar, Din temnițele de tenebre și tăciune, Din cel mai sângeros blestem dintre urgii, Din groapa cu mocirlă și deșertăciune, Din oboseala alergărilor pustii, Din nebunia visurilor îngânfate, Din drumul plin cu balamii, Cain și iuzi, Din căile spre nicăieri necugetate, din metastaza grea a diavolilor cruzi, mai smulsi Isuse, și mai luat pe veci cu tine, mai izbăvit de sub păcat cu adevărat. Și acum, în carul biruințelor divine, mereu mă porți din slăvi în slăvi, eliberat. Amin!